Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala Rasulillah. Karušo smoreli braćo, počećemo sa blokom ili serijalom predavanja i sir al-Hospanika selam. Pa za ovo prvo obraćanje tiho sam da općenito kažem o nekim ovako uvodnim stvarima kad se radi kad se radi o životu al-Hospanika. Ja nisam uzeo u plan da pričam o životu posanika, ali selam, kroz događaje. Nego sam uzeo u sebi, ako budu da išalo u zadaću, da pričamo tačno o, o poslanikovom životu. Ne samo godine te i te i to bilo, bi pa to se desilo, ne. Nego život poslanika, ali selam, u njegovoj kući i u cjelokupnom životu. Allah šanu kaže, Esud bila, وَاَوْفُوا بِلْعَوْكُودِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَمَسُولَ Ispunjavajte obaveze svoje, jer će, za se, jer će se za obaveze bit, bit pitanu. Braćom, danas je puno ljudi koji se dosta ljute na drugo braću. Malo, malo on kreše, ogovara, prenosiru riječ. Malo je danas vjednika koji se isključivo samo na sebe ljudi. I šta god izadesi, samo sebe krivi. U principu to je, da tako kažem, donekle izgrađeni vijednik koji ima samo kontrolu i izrazitu tu samokritiku. Jel' tako? Svišerijatski propis se temeljaju na tri stvari, brađo. Na naredbi, na zabrani i na upočivanju na dobro pozivanju na dobra. Allah upućuje i odraćanju o zla. Danas ćete se složiti sa mnom da e, puno ljudi zna o životu poslanika. Danas se puno čuje o životu poslanika. Ali vrlo malo ljudi je tako te stvari pohranjuje u svoju praksu. Šta je problem? Ja uvijek kažem problem je do srca. Jer je tu vjera. Kad ljudi skontaju u srcu, onda ništa, ništa nema lakše nego stvari pretočiti pretočit u, u, u praksu. Oni najbolji braćo, oni najbolji, među kojima bio, hvala Bogu, prije svega evo Bekr pa ostali, a ovaj Ashabelov poslanika pa Tabini pa Tabi, Tabini oni koji, kako mi kažemo, koji su nas pretekli u dobro, oni su, braćo, ostavljali dozvoljene stvari na zarad Toga da se ne bi približili nečem što je i mekru, što je zabranjeno. To su osobine ehlulaha, kako neki kažu. Allahovi štićenika. Onima kojima vrlo često su perde, jel, skinute neki. Pa život vide, ovaj, život vide sasvim, sasvim dušim, pa mi kažemo, čak i najučenih proglase nekad i nevjednicima. Sam Azreti Ali, a radi Allahanhu, aze kada bi ljudi o pričao jel o znanju svom o nekim istinama jel proglasili bi me proglasili bi me ovaj musiko se Hazrat Alija ovaj izrazio imamo danas primjera braćo da se ljudi zakače za neku pohvalnu stvar a na stvari ostavljaj ako me razumite Drže se, na primjer kape a naređena stvar prema komšiji da budeš dobar to je negde daleko u njegovom životu i obrnuto čuva se nekakvog me kruha razumete a ova moharam neka kakva veliki čini poput put potvore po put tuđih riječi i tako dalje to je znači ovaj, karaž, kako ja kako olen kazat karišik ovaj pomiješano velika ili ili kako kažem pometnja u, u imanu pometnja jel u u tom u tom u tim srčanim srčanim djelima vjerovali li ne alaw pasani kalisramiye u pedai koja se navodi zabranila u hazreti Fatimi da nosi svilu svilene nam dozvaje al tako al govori o joj Ali sad usalam, fato, nemoj svilu, jer onaj koji bude na ovom svijetu nosio neće nositi na ovom svijetu. A zrvite, a iša Allah posljednika, ali se nam bih govorio ponekad, nemoj dva puta danas da jedeš. To je priterivanje Allah, ne voli oni koji priterijuju. Posljednika je sami je u dva puta. Normalno to, doće, doće narediti to kad će mi to objasniti ako budeš. A objašnjavam one, one da tako kažem, predvodnike u dobro nije svega posanika, ali našao tako uzor. Ne može čovjek, ne može čovjek ispravnog ima, ne može se sačuvati od zla, od, od, od, od onih stvari koje vode zlu u grijehu i tako dalje, ako malo sebe ne uskrati od onih stvari koji su zabranjene. Što hoćeš reći, Fendi, da, ovaj, da, da čovjek sebo harami? Ne, to je velika razlika. Za ono što je halav, da kaže je haram, Ne znaš više ako si svjestan u to i obrnuto. Ali da kažeš, ja u čokoladicu, čokoladicu neću jesti. Zato što imam saznanja da u njoj se nalazi to i to, a vi znate da je sve dozvoljeno dok se nešto, dok, dok, dok za to ne postoji dobar dokaz, ovaj da je zabranjeno. Islamo je jedno od osnovnih pravila u Sulifika da je sve dozvoljeno osim onog što je zabranjeno zapamtite. E, zato ima objašnjenje, jel tako, kad posanika ili ashabi ili oni od ahlu od Allahovi šećenika, zabranjuju sebi neku dozvoljnu stvar. Zato kad čujek ogrezne u šljivama suhi. Voli suhe šljeve. Neko voli suho meso. A man za suho meso bi zadnju paru dao. To je uživanje, vidjet ćete, doćemo do toga. Ali slijedjen je strasti onom što je dozvoljeno. I to je jedna, jedna stavka u čuvanju imana, u edebu i u prakticiranju vjere koju čovjek normalno ne može svako. Ne može onaj koji je daleko i od vađiba i od suneta. On ne može te pohvalne stvari ili, ili dakako ne može sebu skratiti nešto, nešto što je dozvoljeno kad ima toga jel, zabranjenog, zabranjenog oko, oko sebe. Je najbolji učitelji, braću. Najbolji učitelji, oni su sebi zabranjivali neke stvari da ne bi proizvodile. Čovjek kad se najde dobro mesa, kad se najde jake hrane, ima razumije, onda mozak drug čije radi. I znate šta posanika ne slamare kaže? Čovjek je dovoljno tako nekoliko zalogaj ona puni pun stoma. najgora posuda koju neko može napuniti ja, je el tako stomak je el stoma? zašto zato što ta posuda kad se napuni onda sa svim drugčije drugčije ti radiš hoćeš da ti kažem koji je najbolji rendgen pokazatelj mjerlo toga dan posti dan mrsi pa ćeš vidjeti brate kako istančano stoji ono da tako kaže osobina dolazi do izražaja blagost strpljivost samilost suosjećajnost i tako dalje i tako dalje zato Allahu dželaluhu kad se obraća nevjernicima posjetovi kuvanska ecesemilla yawma yuradul ladina kafaru ala nari athabtum tayibatikum fi hayatikum dunyawi dan kada nevjednici budu dovedeni do, do vatri. I kada im bude kazano vi ste sve svoje čefove na sunjem danu protračili. Viste uživali i nauživali se. Vestem tatum biha i uživali se. Znači naslađivali ste se u tome. Feljeometur zem ne adabel huni. A danas ćete biti Kaženi je velikom, velikom kaznom. Bima kuntum testek birun. Vite šta Alšanu prvo navodi. Bima kuntum testek birune fil ardi bi gajir hak. Zato što ste se bez ikakvog razloga oholili na ovom svijetu. Na zemlji. A bima kuntum tef su kun. I što ste bili raskalašeni. Znate vjernika pravu... Njega kad vidiš, ja kažem, isklesanog vjednika, potpuno vjednika. Njegov hod je odmjeren, njegov govor je odmjeren, njegova odjeća je odmjeren, njegov, njegovo jelo je od, odmjereno. I sve, sve, sve je pod butu. Zašto, braće? Taj čovjek je u Allahovo ljubavi. Mi smo činili se jedno pričali o Allahovo ljubavi. Kad se postaje, kad koga... A koga Allah zavoli? Onog ko spostavi joj tako farzove. Pa kad uspostavi dobrovoljne ibadete, onda postaješ, postaje Allah postaje tvoje uho, tvoje oči kojim, kojim gledaš, tvoje usta kojim pričaš, tvoje ruke kojim radiš, tvoje, to je saj hadis posadnika. Je li tako kaže posadnika Saram? Dalašanu kaže, pa diskuciju, niči mi se moj rob ne može brže i bolje a bliže približit osim sa onim što mene nariječe. Je, je l tako? Pa kad uspostavi dobrovoljne na file, onda postaje njegove uši, oči, ruke, noge i tako da. Zato kod tog čovjeka bude sve odmjereno, braćo. To su mjerila. Naime mjerilo šerijat, je tako. Drugo je kad se govorimo, a drugo je kad ga uspraktikujemo onda oni imaju svoju onda oni imaju svoju vrijednost <clears throat> Allah dželalşan je u nekom, nekoj predaj navodi se objavio Davudu alaj salamu o Daude upozori i odračaj svoj narod od slijedjenja protjeva jer su srca oni koji slijede protjeve zastrata od mene O zapam te vraću. Svi mi trebamo sebe da uhvatimo u slijedjenju neke strasti. Vite šta, oni odabranici. Oni ne daju da slijedi, da neće da slijede svoje strasti ono što je dozvoljeno. Neko voli med, čovječe, pa samo jede med. Neko voli samo banane, da nas 10 kilo banana pojede. Što, holo li je banana? Ne. Šta od čovjeka rade e, strasti u dozvoljenom, a kamo li šta rade od čovjeka strasti, sljeđene strasti? Šta kaže Kur'an? Jesi li onoga koji je uzeo strast za Boga? Strast za Boga. On samo u tome misli. Čovjek koji je ogrezno u nekom grijehu, taj grijeh postane njegov idol. Nije više posanik nas, a.s., učio je tako adisu da šejtan više nikog neće zavoditi do klesanim ovaj pravljenim božanstvim. Jo. Neko posebnih gled perspekta spletkoma spret, spret, tamo kako posanik ali sa se namuči. Vi znate braćo kako se tretira zaborav u islamu je tako. Ima tamo i kuranska dola, gospodaru prostimi ako nešto zaboravim iz nehatu učini. Allah nam ostavio tu do. I zaborava kad uradiš, obično to se jel' tako prašta? Ali nije. Oni odabranici znate kako razmišljaju. Oni kažu, a št, jel' tako pušerijeto, ako zaboraviš klanjati k Indiju, naklanjaš prije ako bude inša lakšama i Božojom pomoći nećeš bi kažen za taj namaz. Nemaš ni vrijednosti. A kažu, olemavako, da ti je objećano deset hiljada tamo dinara dirhema, ti ne bi zaboravio. Znači, pitanje samo čovječijek, vaganja stvari. Šta ti je najpreče, šta ti je najvrednije na ovom svijetu? Ja vjerujem da bi, el tako, pune džamije bile kad bi svaki dan 25 mara se za svaki namaz davalo. Allah, anu, nam, el posl. Nisu rekao da svaki namaz, svaki namaz u džemaatu vrijedni toliko, a međutim ljudi ne dolazi zašto? Nema ubjeđenja, nema nema yakina. <hums> Neki su braćo od tih Allahovi, da tako kažem, odbranika, ljudima zabranjivali da pružaju noge. Su ofendio pružiti nogu, da se razratim, zaritu. Ne zbog toga što je to zabranjeno. Nego su vidjeli u tome jednu, na tako kažem, foru. Ako ne pružaš noge iz tog razloga što si svjestan da se pred Allahom, iz te ljubavi, iz te poniznosti, iz tog stida pred Allahom, razumijete, onda je od edeba lijepog da ne pružaš nikad noge. Ako to, to pružanje i nepružanje nogu neće vezati za Laha, ja se pri onda to nema nikakve veze. E, ja sećam Harun, naš uvaženi Hafiz, nam je često spominjao e, Ibrahim ibn Edhema posebnog Alima, ako se neko sjeća. Pa sam ja našao jednu predaj od njega. On je prilikom zikra, braću. Prilikom zikra. Pružio, ispružio noge. Pa je čuo glas kako mu kaže Ibrahime ne sjedi se tako sa kraljevima. Razumijete šta je Edeb? Kaže, zreti Alija, Edeb, ovaj, te dobrovoljne stvari, mu stehabi u islamu, jesu oštrica mača ono gurko je najoštri. Ovo je dol farz, razumetao je, ta vadi sunnet pritvreženi vaka, al oni e debi gore kad se uspostavi ovo dole nikad neće doći u pitanje. Intencija šerijata sunneta posanika jeste u tome da kad utvrdis farzove i sunnete svoje, onda polako dobro se zabarikadiraš stvarima koji su dobrovolno u islamu. A što moram ja Baš kaj ili sat 10-15 minuta po spodni. Volim dobar film pogledat i ne znam pročitat novine, ne znam pruži se popit kahu, ali ne paša. To je jel, nešto što, vi znate, čovjek ako oblizuje prste radi čefa, nema za to nagrade. Ali ako oblizuje prste posle jela, radi toga što je to posarika, ali se radi, on zato ima seva. Ako lažiš onako u kuću desnom nogom što si naučio što ti je to na ruku, nema zato se vapa. Al ako uđeš desnom nogom zato što je to stonet, ima zato se vapa. I tako dalje. Zato, braćo, ima onih koji smatraju da namas nije ispravan ako čovjek nije ostavio ružna djela. Ako ti lažeš Ako zakidaš na kantaru, na litru, kako tvoj namaz može biti ispravan? Znate kako, koji dokaz neki donos? To vam kaže ko kad čovjek dođe na namaz, a nije potpunio abdest. Recimo nije opre, opravo dobro lakat, nije opravo dobro petu dole. Ne može, jel tako, kaže poslani kada se nam nema namaza bez abdesta, nema abdesta bez bismile, jel tako? Šta je ovdje moja nekakva, na tako kažem, namjera? Jest da kroz ova predavanja o siri poslanika, o životu poslanika, resala, ako boda inšala, upoznamo i jednu drugu stranu poslanika. A to je one stvari koje možda nikad nećete čuti ovaj, u normalnim predavanjima. A to su stvari koje su pohvalne. Stvari koje su od edeba, A, sunetala ovog posanika. Znači stvari koje moraš raditi ne moraš raditi. To su stvari koje čuvaju one a, naređene stvari. Stvari koje nas čuvaju da se ne približimo, ne približimo stvarima koji su koji su zabranjene. Tako da. U krenjem slučaju završu ovo predavanje sa Adi Isad i posanika. Kaže Allah dželjšanu ne gleda u vaše likove. U vaš izli. Allah dželjšanu gleda u vaša u vaše srce i njegovo stanje. Zato volim Allah našanu da nam edeb posanika bude na promjestu. Amin. Salam alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.